Jabur 141 dari ayat 1 sampai 10 Mas Daud, Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, segeralah datang kepadaku, dengarlah suaraku apabila aku berseru kepadamu. Biarlah doaku hadir di hadapanmu sebagai setanggi, pendadahan tanganku sebagai korban persembahan petang. Jagalah ya Tuhan mulutku awasi Awasilah pintu bibirku Jangan cenderungkan hatiku ke arah kejahatan Untuk mengamalkan pekerjaan calim Dengan orang yang melakukan durjana Dan jangan biarkan aku makan hidangan lazat mereka Biarlah orang yang benar memukulku Itu suatu kebaikan kepadaku. Biarlah dia memarahiku itu seperti minyak yang unggul. Janganlah biarkan kepalaku menolaknya. Namun doaku tetap menentang perbuatan orang Nurjana. Hakim-hakim mereka dihumbankan dari tepi gaung. Dan mereka mendengar kata-kataku. Kerana kata-kataku manis. Mereka akan berkata, Tulang-tulang kami berserakan di lubang kubur. Seperti ketika orang membaca dan memecah-mecah tanah. Tetapi mataku tertumpu kepadamu, ya Allah Tuhan. Kepadamu aku berlindung, janganlah tinggalkan jiwaku dalam kepapaan. Jauhkan aku daripada jarat yang telah dipasang oleh mereka untukku. Dan daripada perangkap orang yang melakukan kejahatan. Biarlah orang zalim terjerumus ke dalam jerat mereka sendiri, sedangkan aku terlepas dan selamat.